І я хочу знати про людей те, що знають інші лісові і озерні демони. Хочу мати свій власний досвід. Якщо я приречений бути вічним підлітком, то знання мої отак можуть бути більшими. Лес – ген який маленький, а який мудрий. Я прожив тут багато весен і зим, дуже багато. Нехай менше, ніж ти чи хтось інший, але багато. Я повинен набувати нових знань. Волине, я боюсь цього літа. Щось повинно статися саме цього літа, я знаю. Почуваю себе і боюсь. Тому і кинулась на цю дівчину з чарами. Аби оберегти тебе. І тільки. Але є закони, якими керують лише ті, що все знають. Я інколи думаю, що... І вони не завжди у силі змінити якийсь хід подій. Просто вони знають, передбачають, тому можуть змінити. А я передбачаю, але змінити не можу. Не заважай мені, будь такою, як ти є. Я озерна істота, як і ти. Сюди завжди вернусь, але хочу знати більше. Це перелесник наговорив. Забив тобі голову своїми химерними розповідями. Але ж він такий, він є, його немає. Він вітер, його приймає людська подоба, що насправді сутність його – це летюче повітря, не вір його словам. Але він бачив світи далекі-далекі, і коли говорять про них, очі його проміняться зорями. Бо він є... Літавець, летюча зірка, Це його життя летіти Кудись нескінченно, в нікуди, А наше керувати водяною стихією. Не ставай мені в перекір, Це рівно о, і я буду собою. Не буду, це лише один раз, Я кохаю тебе і боюсь за тебе. Але воля тих, що все знають сильніше, і я чую її. Буде, як буде. Родина цієї дівчини під моєю охороною, царівно О. Як бажаєш? Ти чудова, найкраща. Мені так добре з собою. Тепер Волин доволі часто розмовляв із перелестиком, і царівна О не з'являлась перед ним так несподівано. Волин розпитував його про людей, і, зокрема, про тих, що оселилися неподалік, про село, яке перебирається на нове місце поблизу озера, подалі від шляху, де війни і розбої зруйнували вщент людські господарства. Одного разу Волин спитав перелесника, чому люди носять одежу. «Як тобі сказати...» Вони вважають, що не гоже дивитися на оголене тіло. А чому? Адже так створено від початку світу, так збудовані усі. А лише дві з'яви буття творено у всіх світах. Чоловічу і жіночу. Чому вони соромляться того, про що усі так знають? Ти говориш як підліток. А між тим, стільки років живеш із це рівною «О, як її коханець!» То і що ж тут такого? Ми любимось? Та ж так має бути. Ти ж був взагалі відомий урвитель. Природність взаємин тілесних, які об'єднують коханців, людьми давно втрачена. Все залежить від того, як на що дивитись». Ми помічаємо, що хтось без одежі, бо ми бачимо його сутність, його значення, його дію, спроможності, а люди мають прикритись одежею, аби бачити душу людини хоч трішки, бо інакше бачать тіло, а душі не бачать. Але ж це їх збіднює, і, ну, важко це, треба, цей одяг добувати А крім того не забудь У зимку холодно А в теплі краї Ти з на дно спати А я ось у гаях теплих А людям треба добре вдягтися Палити вогонь цілу зиму Аби грітися Бо як замерзнуть, то загинуть Іншого разу Волин попросив перелесника принести йому людський одяг, будь-який, аби на нього був. Той зреготав, а потім уважно подивився на Волина. «Що ти замислив, хлопче? Дивись, із людьми жарти погані. Я хочу знати, хочу мати можливість поспілкуватися з ними так, аби мене не розпізнали. Тому потрібен одяг». «Принесу, якщо кажеш. А хто вона?» Перелеснику, я тебе дуже прошу. Скажеш, принесу, завів десь у когось і принесу, скажу, мабуть, таких розмов і боялася рівна, о вона боялась дружби волина з перелесником, боялась повчань і порад останнього, боялася світу людей, яких добре знав перелесник, особливо жінок. Алея переходила на озеро тепер часто.